Я гадала, ми поїдемо на літо в Сосничів, і там ти забудеш про своє лихо. Але ти навіть пані Марту засмутила своєю поведінкою. Бабуся була щаслива, що ми приїхали, я не бачила в ній смутку. Вона тобі того намагалася не виказувати, але мені вилила душу. Сказала, що боїться, що ти замуруєшся за наукою і забудеш, що ти дівчина, дуже гарна дівчина. Мені лише вісімнадцять, хіба я вже стара дівка? Для села якраз час заміж. Я не в селі. То правда, але у твій вік дівчата якось уже мають сердечні зітхання. Ніколи мені зітхати. Думаю, що чимало й за тобою зітхають. Он, Федюрко, оближте, не хочу про це говорити. Музька зреагувала на це так темпераментно, що Валерія не знала, що й думати. Чому? Він тобі бридкий? Він мені ніякий. Я йому вдячна і не понад те. «Щось надто бурхливо реагуєш», – багатозначно всміхнулася Валерія. «Гаразд, то твої справи. Вибач, що турбую тебе цим. Але, повір, для жінки то дуже важливо. Я страшенно переживала, коли ти вийшла за Тарантула. Не знала, чим допомогти, але страшно каралася, бо навіть не уявляю, як то жити з чоловіком, якого не любиш. Я б і дня не прожила б». Валерія підвелася і пішла, а Музька сиділа і думала, яким несправедливим часом буває старий басистий, коли каже, що Валерія не кохає Богдана, а живе з ним, бо їй комфортно. Які ж ми часом несправедливі й неуважні буваємо до людських почуттів і переживань? Як лише Валерія витримує всі оті кпини пана Ореста? Звикла, напевно. Береже свою любов і терпить часом дуже дошкульні професорові випади. Тепер Музька розуміє, що порівнювати Аллу і Валерію не можна, хіба що флегматичність і лінивство об'єднують цих жінок. Бачить тепер дівчина в професоровій навісті не холодну красуню, а жінку, у якої годі розгледіти гарячого серця. Видно, лише Богдан його побачив, а ще трошки того вогню сьогодні пригледіла Музька. Дівчина шукала виходу своїй енергії і знаходила її в праці праця – то найкращий антидепресант. Вона не дає людині розкиснути, повсякчас думати про життєві смисли. Маючи вроджений потяг до пізнання і праці, Музька була голодна до всяких знань і охоче їх приймала. Чого не розуміла, запитувала в професора басистого, випереджувала теми, які вивчав курс, і просливла дівчиною, яка все знає. Була гарна, одягалася зі смаком, бо сама собі шила модний одяг то проблем із залицяльниками не мала. Але то були лише симпатії. Бо ще одна слава ходила слідом за дівчиною – слава кар'єристки. Адже вийшла заміж за начальника КДБ, потім кинула Неканора, як його звільнили із посади. Ніхто ж не знав, що саме через муську родімцев позбувся цього місця. Вона ніби тим і не переймалася, але бар'єр між нею й однокурсниками все ж був. На різних рівнях. Найперше – інтелектуальний, Друге – вона була протеже басистого, і це всі знали. Третє – негідно повелася зі своїм чоловіком. Навіть подруг-однокурсниць у Музьки не було. Дівчат на фізфаці взагалі було мало, та й ті якось не компанійські. Зрештою, як і Музька. Минав час, серце дівчини трохи розтоплювало крижаний заслін, який виставило від образ і подразників. Знову наставала весна. Якось Муська зустріла у дворі килину. Чого цураєшся мене? спитала жінка. Що ви таке кажете? здивувалася дівчина. Не заходиш, не допомагаєш, як колись. Та ніколи мені якось, та й не. Муська не змогла закінчити фразу, а килина хитнула головою. То тебе Федюрко злякав. Не лякав мене ніхто. Почекай, не відгороджуйся від світу. Маєш усе забути. Он навіть не канор із Прохорівною з'їхали звідси, щоб тебе не бачити. Мусиш і ти про них забути? Я забула про них, тільки про маму забути не можу. Килина подумала, що муська зараз буде плакати, але та просто дивилася з таким болем, що жінка зрозуміла забути таку прикрість не можна. Того не маєш забувати, то тяжкі рани на серці. Потім вони перетворяться в болючі шрами. Вони завжди ниють і не перестають боліти. Якби ти знала, як у мене пошрамоване серце. Але я знаходжу для нього мазі й еліксири. І ти знайдеш». «Може». «Коли розстріляли мого татка», ніби сама до себе говорила Килина,